Satan, călătorind pe malul furtunilor latine, L-am întâlnit solpașnic pe-o stâncă de topaz, Cu ochii râpi de umbră, deschiși din cer spre mine, Cu talpa roză linsă sub munte de talaz. Gol în imens azare tăcut și gânditor, Cu brațele păroase la piept făcute cruce, Privea la lundrea mi albă, pe undă cum se duce târâtă de vârteje, picior peste picior. Deși n-amiez, în, în umbra e culcată peste mare, ca dura unei neguri în care se răsfrâng, văzui cum firmamentul roiește și tresare din mii de candelabre aprinse din adânc. Și se întreba atunci speranța mea mirată, cine ar fi fost să fie bărbatul uriaș, oprit pe țărmul lumii, Comuna atât de lată încât putea să joace pe deget un oraș. Eu ridicai lopata în semn de datorie și m-am sculat din lundre de jos ca să-l salut, scoțând pentru cinstire albastră în pălărie, ca în fața unui rege ce trebuie cunoscut. El își întoarse capul puțin, strâmbând în loc planetele ca mingea și luna cu mic chifla, și încruntând sprânceana pe ochiul lui de foc, răspunse Europei orgolios cu tifla.